3 gogoratu programa stream.maritxusarea.eusb.zortzimila barra okerra palmondoirratia linkean entzun dezakezuela zuzenean eta podcastetan palmondoirratia.noblogs.org linkean irratxeiotan parte hartu nahi badazu jarri gurekin harremanetan gure emailean palmondoirratia.riseup.neten edo gure Instagram eta Twitterreko kontuetan palmondoirratia Palestina negoera, Euskal presoen negoera, marratioen elkarrezketa eta gomendioak eta bestein bat gauza ikusiko ditugu. Beraz, ez galdu. Is the on <totipasen> the beach esan bezala eta hasteko goazen herriko presioen egorarekin. Arratsalde hon eta 1000 esker Palmondo irratiko kideeri aste honetan ere presoen gaiari tarte bat egiteagatik. Desescalatze fasean murgiltuta gauden honetan zer egin eta zerrez dakigula askotan, presioen egoran gehiago areagotzen da ez ezjakintasuna eta ondorioz bildurra eta kezka. Frantzian baimendu dituzte bisitak, baina neurriak oso horrak dira. Pertsona bakarrak bisita ezak epresoa. Inungo kontakturik gabe. Hamase urtez berakoek ezin dute bisitatu. Ordu etez dira bisitak eta astean behin soilik Hau guztia gainera bisita galtzeko mehatxupean Oneri guztiari gehitu gar zaizkio oroar guztiok ditugun salguespenezko baldintzak. Mua kustifikanteri gabe ezin pasa, provintziaz provintzia ezin ibilin eta frantzien eun kilometro baino gehiagoko bidaiak ezin egitea. Azken neurri honen aitzakipean, Monde Marsan, Hilderre eta Rehauko espetxetan bisita itzorduak eskatu direnean, espetxeko zuzendaritzako erantzuna bisita kukatze izan da. Ezarrita dauden baldintza horra uengatik, espetxe batzuetako batzarrek erabaki dute bisitak bertan behirauztea. Espainiako kasuan aldiz, ezakintasuna are handiagoa da. Aurreko astean, barren ministeritzatik neurriak ziren, baina ez ditu oraindik adierazi. Neurrien diseinu bat espero da, eta behin diseinua eginda, instituziones penitenziariasek plan bat aurkeztu beharko luke, espetxe ez-espetxe. Beraz momentuz, Espainiako gartzelatan, Euskal presoek ezin dituzte bizitak jaso. Behin eta berriz, eskatzen ari da etxera elkartea beste zenbait telkartarekin batera, beharako gerturatzea. Neurriago emango balitz, asko aurinduko litzateke aurrerantzean presoak bisitatua ahal izatea. Esan ere, Parlamentu Espainiarreko indar politikoak diren EH Bildu, Unidas Podemos, RC, Junts per Catalunya, PNV, Mas Paiz, KUP, BNGA eta Kompromis Alderdiek sinarutako agiria. Non Espainiako gobernuari eskakizun zehatzak egiten zaizkion. Komunikazioak areagotzea, adineko presoen kaleratzea, Gaixo diren presoak kaleratzea, virusaren aurrean neurri zorrotzak hartuz, arreta sanitarioa bermatzea besteak beste. Egoera honen aurrean, eta jakitun presoak are aislatuak hauak daudela, kendarteari eskatzen diogu muga guzti hauek ahalden moduan auztea. Presoheri idatziz adibidez. Besarkadarik beroena irrati espazio honetatik, asko sufritzen duten presoen senide eta laguneri ere. Eutsi goiari, asko gera ez aude te bakarrike. Gaurkoan, patxirruiz euskal preso politikoaren egoeraren berri ere manaiko genizueke, bera murzia bi espetxean dute atxilo eta kartzela horretan maiatzaren bostaz geroztik zortzigarren moduluko hainbat preso kontzentrak egiten diar dute, egun bizi duten salbuespen egoeran jasaten ari giren zapalkuntzak salatzeko. Haien aldarrien artean baunakoak aipa hitzak egu treso erien eta kondenaia beteta daukatenen askatasuna, bisitak egin ahal izatea, kontajiatuak ez izateko bitartekoa jasotzea, esate baterako maskariak edo eta aguanteak, treso zenkartzeneroi COVID-eberetzia detektatzeko testak egitea, eta azkenik, senideren baten heriotza gertatuz gero iherrira edo tanatoriora joateko aukera izatea. Hasiera batean konzentrazio horietan ez behar berezirik gertatu ez bazen ere, Bapirianen bederatzean kartzelero bat urbilduzutzaion patxiri eta eskuetan zuen kartelak entzen ahal egin duzen. Une horretan, patxik identifikazio zenbakia emateko eskatu zion, eta beranduago, kartzelero bera joan zitzaion bere zeldara e, identifikazio zenbaki hori emateko aitzakian. Baina, momentu hori probestu zuen patxi mea txatzeko, eta ondorioak jasango zituela jakinarazteko. Gertakari horren ostean, Espezieko zuzendaritzak patxi bilera bat egitera daitu zuen eta ostera ere mehatxatzeaz gain bakonzentrazioen bultzatzailea izatea leporatu zioten. Egoera hausulatzeko patxik herenegunekin zion gose eta hegarri greba muga gabeari eta gogorarazi nahiko genuke ba ez dela patxik mehatxua jasaten dituen lehenengoaldia. Izan ere, abenduaren hogeita amaikan, besoak ebaki zituen protesta politiko modura, ba, espetxe hartako kartzelari batek euskal preso politiko eta preso arabiarrekiko ezartzen zuen jazarpena salatzeko. Egoera honen aurrean, ba, azpimarratu nahiko genuke bai beste espetxo batzuetatik eta baita kaletik ere jasotzen ari den elkartasuna, Alde batetik, puerto hiruko kartzelako hiru preso, kartzelak guanatzen duen janariariuko egin diete, eta beste batetik, bart goizaldeko ordu batetan, gagoeko ordu batetan, e, espetxe kanpoan, etxeferoak eta su artifizialak bota dituzte, ba, kanpoko indarra espetxera bi haltzeko asmoz. Beraz, palmondo irratitik ere gure elkartasunik beroena elara zinaiko genioke, Eda bexar kada indartxu bat, bidali. Kullona andun dababat, eixna annaxjar, bihidmu bi biutna, biatlau bil atfal, jafalazdiin l-axarar, jagazza talabtar, sohiu ni hor, tra, tra, tra, أرضك لن لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية به إيمانكم ستفشلون عداء صحيونية الإرهابية الفاشلة يا شهداء غزت الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم صوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشد فلسطين والزعمات العرب بعد كنا ايمين اين انتم اين صوتكم يدوي غضبا على هذه الوقت ام اقبلنا في قصر ورد التجاهل ستين عام تحشروا هالشعب تتآمروا عه الشعب تقاتلوا هالشعب يتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل ام العالم سوا بين عالدم ام عالم مختل بس التاريخ مبش فيه التاريخ بمحي وانا شايفه التاريخ طريق برق عيون شعبي يولون قرار أمم يحترم بنحترم يقولولهم قرار أمم يقوم يحذب بالزبالة تأخذوهوش سميها رمم كيضات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بيحانة وعندو أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار وعنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية Hagoin da laste batzuk aipatu genuen Palestina iburu zitzein genula baino batzea datuin egun hartan gertatutako gertekarien gatik eta pintsatu edo gokia da laste hau, ostiralean nahi Palestina nematen nahi dian egorea iburu zitzeiteko. Ba, koronavirusai dagokionez, martxoasieran iritxizan koronavirusa Palestina eta horrekin batea ba, konfinamenduare bai. Esan beharra dago lehen ere oso segun aizpigitur aldetik oso mugatua gazteon Israelgo estatuan okupazioa eta jazarpenan ondorioz, Koronavirusai aurreiteko baliabideak oso murritzak diala. Ez da hospital nahikoik, ez medikamentuik, ez test nahikoik. Eta bestalde, batez ez ze refusiatu ere mutan bizitzaguen egoerak, ez dula erresten ere korona, koronavirusan aurren segurtasunen aurrik hartzea. Kontrutan hartuta, kilometrokarratu batian bilatzen jende kopuro handia eta bat ez ze urfalta eta bar. Egoera honen aurrian, bertan ere... E, ba, zeintzasariak, hemen zeintza saria ditu egunoiek sortu dialeku batzutan eta aurreko baten ari dako herrefuxiatu ere mutik azaltze ziguten bezala e, eta bazpa ezautze eztezu nontzat, muhaia maida, ari dako herrefuxiatu ere mua da on herrefuxiatu bat da eta koronavirusan foko ahondinian daude, belen enasi baitan hor e, sartu baitan koronavirusa, palestinara quarentenan lehenengo momentutik itxizan beraz betlemen Eta azaltze gutenez, ba an ere aidan emerjentzia talde bat edo da, eta bestien artean bakalia garbitu, janaria banatu, esku garbitzeko jela, maskarilla, guanteak eta segurtasuneko kontu e, banatzi dute. Baina virusaren arazotasaparte eta koronabirusaren ondorioz, albuspen egonda egoeran egonda ere irralgo estatuak ez du errepresioa gelditu eta erasoek jarraitu zue. Bai militarren aldetik eta bai da kolono zibilen partetik ere. Defete, esateuten ez, kasu batzutan areagotu inda, eta goherak sortutako zeltasunak areagotuta gaina. Beraz, palestinan koronavirusan eraginaz, e, eraginaz, eraginai, alaginaz, barkatu, aurreitia e, za parte bako okupazioa egora e, hontan ere aurrein beharrizatea gaitza zaio. En, duela pare bat asteako edo, 2008-en ginoazenakin, Bakarrik, ja, mila behirura hon da, hogeita lau atxilotu ontzian, palestinan, eta hoietako irure hon da, berroita mazatzi martxuan, ja behin konfinamenduan egon da, eta tartean umiak ere bai. Eta horrekin lotuta, esan Palestina bos mila preso inguru daudela, irralgo estatuak espertxeratuta, hoietatik, lareun bat, lareun bat, detenzion administratiba itzaienetan, eta pixkata zaltzeko, irralgo estatuan e, lege arabera araberain, jungo arraztu irigabe atxilotuzak eta jendia, iruila betez, Eta hiru hilabete saudiki eh detentzio administratibo hortan, baina samarra da hori bai, batzuk urteak pasatze barrun barruan detentzio hiru hilabete galuzatu ziren iruta, iruta, ta 33 ta arte. Eta bestalde aipature bai, 200 e, preso inguru daudela dintxikikuak. txikikuak. 5000 presoietatik 700ek gaixotasuna dazkate lendik. Eta horrekoenik eh goera zaurgarriagoan jartitu kartzaletaneon da ikusi dezubei, kartzaletako osasun baldintza iskasak. Eta zertzu, zentzu bortan, hemen ingurun ere aitu, aitu balizan erunez, han ere, hainbat ba, eragilek e, gaixo doden presuak askatzeko eskatu diote statuai, eta erralgo estatuak, e, komilartean biolentzia egabeko kondenak ditzituztenango, gara unba preso askatuko zituztena samazuten ere, ba, ez ditzituzte askatuko. Beraz, karteletan, martxoan etentzian bisitak, bai familiarrak eta baita legalak ere, eta bestalde telefonua jartziak duko indio erralgo estatuak, Eta hoi aipatu, bai bide batez, lehen urteko gosegreban negoziazioan eskarera goi onartzea lortu zala teorian. Eta, bueno, Palestina iburuz daigeala, gobatuaz zi nahi deu, hostiralian, e maiatzak amabost, nakba eguna dala. Eta horren haria, George Ibrahim Azdalain dako elgarrizketa baten, ez bat jarriko izau, euskera itzulita, nak ba iburuz hitzaiteuna. Bizat ditan jarriko deu, bat gaur eta bestia larun batean. George Abdala hanem ezaren daukate, gure errekitei bon eta itzolekin batea, eta besteigabe, ba, George Abdala behai, eta, eta anak bai buruzko sarreratxo batzuk irakurriko itugu, pixkat kontestualizatzeko, eta zuztenian elkarrizketa. George Ibrahim Abdala, 2009 da berrogeita maikako apirilaren bian jaiozen, ko baiatibian, Libanoi parraldean. Bertan azizan zen, herrialdean entitate libaniarren egiturazko krisia gero eta larriagoazten garaian. Edo zeinaldak eta edotagazte edo herri mugimenduen erradikalizatze oro, indargabetzeko gabetzeko, burgesiak Buda Zibil konfesionala sustatzeko zalantzarik egin goztuen garaia da. Hirautza palestinarraren errealitatea indartzeak eskualdeko eta Libanoko agertoki horretan hamaika borroka sozialen loratzea ekarri zuen irurogeita margarren amarkadasi eran. Libanoko nagusietan errotutako errefusiatu kanpalekoak, Beiruteko miseria ondorengo hamarkadetarako markatu zuen edo eskualdeko dinamika. Borroka, erresistenzia eta sakrifizio egora honek ekarri zuen George Aldalaren kontzientzia politikoa erurogeita zazpiko porrotak, erurogeita sortziko karameko batallak, Jordaniatik gerra bidez kanporatutako kanpalekuak, izan ziren bere militantea. Erresistentzia utatu zuen burguesia konfesionalistaren eta bere aliatu irraeldar eta frantzia amerikarren sarraskien aurrean. La Quarantin, Naba, Talaz Azatar, Zebra eta Xatila, zenbat sarraski beren memorietan. George Ibrahim Abdalak bere ibilbide militantea alderdi nazional-sozial siriarrean jabiatu zuen. Jarraian, erresistentzia palestinararia txikituz, FPLP palestinaren askapenerako fronte popularraren baitan antolatua. Beranduago, erresistentzia mundu osora zabaldu azmoz antolakunde edo adar desberdinako osatuko dira, interes imperialista eta sionista kolpatzeko. Haietako bat izan zen, Farl. Libanoko frakzioa armatu irautzaileak taldea, Europan jardu zuena. Ekintza desberdinak egozten zaizkio taldeari, Hala nola, Mosadeko ardu dadun eta Parisko enbaixak zionistako bigarren eidazkari Jakob Barsimantobe nesekuzioa 1200-arrogeitabiko apirilaren iruan. George Abdala, 1200-arrogeitala guko urriaren ogeitalauean atxilotu zuten den Lionen, Algeriar pasaportea edamala. Frantziak, Algeriako gobernuari berehala askatuko zuela itzenman arren, estatu arren eta sionisten presioengatik ez zuin bere hitza Eta hala, pizio solako zigorra arri zio den mila beharzirhun da la hogeita zazpian. Geroztik espetxean da, militante izateri inoiz duzi Gobernu Libandarraren eta Frantziaren artean negoziak eta ugari egin dira bere askatasuna erdiezteko. Baina oraingoz, ez dute fruituri duman. Mila batzireunda berrogeita zaztean, Mendebaldeko potentziek, Frantzia eta Artean, banak plan bat negoziatu zuten, palestinaren kolonizazio sionistari bide emanez. Hala, irralgo estatuan mila batzireunda berrogeita zortziko maiatzaren amalauan sortu zen. Biara munean bertan, nak bada, katastrofean di arabieraz. Zazpireunda berrogeita marmila palestinar zenbatzen dira bere lurretatik egotziak. Egun, induruko herrialdetan bizi diren 6 milioi errefuxatu palestinarretik gora zenbatu dira. Nak baoitzea errefuxatuen itzulera exigenttzea da. Palestinaren askapena sustengatzea da. Zionismoak lur palestinarrak paleestinarakkolonizatzen du, baina paleestinaarren ortasuna sunttsitu nahi du oro bat. Erresistentzia palestinarra ortasun kolektibo hori bizi ratetik igarotzen da, halaber. Mino! yorot el ilan... Se pa de on la, de si la, Nakba, dire, la de Nakba, esta historia, se como no la construa en NACBA de un punto de vista politico-literario, si te vuel. La NACBA, zabe dira, la NACBA de 48. NACBA, ez da historia. Ez da nola konzibitzen deun ikuspuntu politiko literario batetik. NACBA, berrogeita zortziko desastrea, ez da oro, oroitza penutxa. Ez da konmemoratzeun oroitza penutxa. Nakba gaur da, benetan esistitzea na. Esistitzea bere ez moral, sentimental eta humanotan. Errefusiatu ere mutako individualitate bezala, ez da zerbait mitikoa, profeten historian kontrara. Nakba urkitzezu gaztako karriketan, libanoko karriketan, kalean eixeita daun zarrean eta bere hilobak gainean dauzkanak eta badakinak etxeko giltza daukala ez da simbolikoa bera e, txetik jun izan duen, biara bueltatzea esperozun eta gomendik jarraitzeu hori heldzen nakba hori dare bai berrogeita sortzi askeroztik gork kalean eixeita dauna Nolalkantariak ingabe dauden. Zeratik, ba, botere burgesan ideologia arrazoi bat egatik. Ez, dulan, ez nahi bertan seientarizatzea, nahi duna bultatzea palestinara. Eta esistitza zauri horrekin, humiliazio horrekin, ez du nahi txera hitzuli bere olibondoetara. Baina bere buruan hor bizi bizi da bere oli hori. Eta zara hiltzen denean horra zidian umeak horrekin hasidia kondizio ohiekin hasidia Berrogeita zorzea eta gero jaiodian gazteak bere gurasoen berdina dira. Kanpamentu berdinaan bizidia kaleska berdinaan bizidia Miseria berdinaan bizidia, ingurumen berdinaan bizidia, Eta palestinarrak gaur egun nak bata gero ez du eskubideik besteak bezala bizitza normal batiteko, ez talan ikiteko. Zure inguru handa honden guztia, zu palestinar bezala gehatu zaitezen eraikia dago palestinar bezala, besteik ez, nak ba berez, oida. Da, benedan esistitzen den eguneroko bizitza, ez bakarri garai hartako zauria eta ez bakarrika eraiki barraka militarrak eta kolonoenak Da, badak izula ezin dezula bueltatu zure herria Eta zer baino hau zea tratatua eta zune zure realiadean bizi behar dezuna da, area itzuli Hor du, nakba hori ez da inoi zikatrizatzen, zauria beti irikia dago. Eta nakba esistitzen da nahurrean, kanpamenduak existitzea eta kanpamenduak existitzen dira nakba jarraitze du lago. Eta nakba horren hostean, badau beste nakba bat, hori iskribatzen dana, eta zu burrokatze itzultzeko. Baina inolaz ere ez izute uzten itzultzen. Eta itzultzeko borrokatu behar alegia, palestin askatu behar dezu. Eta mugimendu bat itezun bakoitzean, pixkat mugimendua unditze balimaga, da hor sarraski bat zure anpamenduan. Alegia, anpamendua Libanon edo Jordania sarraski batek beste bat dakar, eta ez da Zure etxetik behalik zintuzten ezkeroz, Ezin eztu hitzule eta jarraitu zu suri gabe eta orduan da desplazamentu bat eta beste bat eta beste bat. Eta zuri iloga horri da, zuri ama edo baita horri da. Beraz inlakoak ere han eta amenuzten dira. Gaztan bi milioi pertsona bizi dira. hor dago, ho, onduan dago. Ho. Zuretxea hor, hor dago ho, eta ezin ez zera Zure burasoen, zure haitonen amonen etxea. Eta zure haita giltza daka eskun. Ja, esistitze ez tan etxea na, ja eraike dute, baina zure buruen esistitzea etxe hori. Eta zure semala benbuduetan ere bai. Eitzuliko ze etxera. Eh. Eta itzulera eskubilea hor iskribu behatzen da. Nakban dinamikan. Orduan, ez da iragan bat, ez da batalla bagaldu daulatai hasta, baizik eta realitario bada. Eta hori batzea dinamika global batean, gerozta sakonragoa ba izango dana, irautzan gara ipenen arte. Irautza, baldin eta mantentze bada benetako irautza bezala. Eta ez ondari finko ahaztuak bat bezala. Nakba ez da familie bat. Nakba palestinar herria egiten du, herri oso bada nakba bizi duena. Nazioa, ekoizpen proiektu batean ereikitzea. Klaseak ere horren arabera ereikitzen dira. Palestinar herria berenak ban ereikitzea ez beste nazioak bezala. Baizik eta nakba baten onarritzea. hortan. Karpamen duen jarraipen horretan. Baina goi dare bai, palestinarrerria. herria zin da bere iztu. Palestinar batek ez pago hola pentsatzen. Ja mundu guztia da, raro da, bat, tertua da. Palestinar bat ondo jantzia da ona. Beste hostin burguers, bestela da bilena. Hmm. Etzaizu ustatzen. Ez ta... Nakbaan bere horreta mantentzen. Darwish poetak diuen bezala, ez da honartzen palestinar bat martirra espaldimaga. Hemakume palestinar bat ez da honartzen, espaldimaga da txek erditzen ez duna. Eta ez hospital badian. Ez da goi ez biderik. Beti izan behar da martirra sufritzen duena, ez dena normala eta Israelan politika hortan oinarritzea. E Represioa eten gabe batean, pobretzea eten gabe batean, sarraskietan, herri hori masakratzen. Hint daitezke kontzerzioak, arafati, bestiak. baina kanpalegoak kanpaleko izaten jarraitzaute, bere historia da ate, eta kanpaletukutik kanpoa, Ez dago ez zer, ez dago identitate erik, ez dago nortasun palestinarrik, ez paga kanpale guan ere ekitzen dena. Palestinarra bestiak maitasunez hitzaiteuten ean horri buruz hitzaiteute. Irahultzaz hitzaiteunean borrokaz horri buruz hitzaiteute. Ordun la miseria eta zauri horren garapena edo zabalkundea eta hoi zabalduala, zaurioi geroztago doltsua gobi zabaltzen da bakoitzean justo zikatrezizazioan kontrakoa matea, Asto zauriak irikitzeia. Ta poeta palestinarrak dia poeta arabiarrik honenak. Eta aldaketa bilatzen duen bakoitzean, poeta palestinarra bilatzen du. Bizi dutelako, Atrema hori bere dimentsioi guztian. Ta hortik, palestinarka usaren gaitasuna kapazitatea. Tragikotasunan zentzu guztia biltzen du lako. Bere puntu zentrala dakalako, erakartzen duna miseria kontrako errebolta guztia. Itzaite daunean palestinako iraultzari buruz. Iraultza arabiarran azelera garrantzitsuena bezala ulertu ezak Miserio guztian aragiztatzea da. Mespretsuan miseria, jende pobrean miseria, hor kristalizatzea, kanbaleko hoietan. Ez da mohin dela urte gutxi batzuk, gasi? Berroita zortzizkeroztik, gasi? Za kontzientzia hori, borrokan dinamika osoaren kontzientzia hori, Jean, Jean, nakban jarraipen hortan kristalizatzea. Txege bara iburuz itzaite da unean, lehenbizik hampalekutan itzaite du. Beraz, iraultzan, erreboltan kultura, Vietnam darren esperientzia dupamaroena, erresistenziaen eta insumisioan kultura guztia miserio hortan oinarritzea. De ezin dezuna makurtu, ezin dala makurtarra zi -sí. de... Ez izutelako usten Ze campalek urtati kanpoa Etzea, campaleku hortan zea Campaleku hortan zea Ta bertan Tabertan existitzea, o baina horti kanpoa ez un... Ezo eraberen ametxa edo naia Apartamentu baten bizitzea da Baina ez, ez izudelako duzten, dena inda daolako, zu kanpaleko horren barrun gehatzeko. Tabertan bertan gehatzesean momentutik, zure personalitatea desberdina da. Ta garroita sortzitiko nea izan dutenak, asko zarreman intimista goa, seako nagoa dakate. Ta horrek ekarzen dimentxioa izugarria da, kanpaleko hortan kristalizatzen dana. Baina zu, kanpamentu honen ekinabali mazea, zuetzea hortzean baino zoriontsua kanpoan, hortzea zoriontsua. Eta zuetzeatzezu palestinarra kanpalekotik eta arrotza da. Bere zoriontasuna miseria hortan iten du. Eta egunero bizitun miseria hortan oinarritzen da. Miseria hoi dare bai zoriontasuna ematen duna, itzuleran ametxoi. Beraz itzulera ez da konsignan politiko bat. <tutun> ohi baino askoz dimentsio handigoa du nortasunakin estuki lotuta dadan zerbait da. Eta osloko akordiotan ez zuten hitzegin itzulu erai buruz esan zuten gero iskutituko Eta nahikoa izan zen ohi esatea iraultzakore revolttak suaa hartzeko hala hartatu zen. Nolak gero? Eske, bakoitzan pertsonalitatean dimentsioa suposatzeu itzulera horrek. Itzulera nuzi horrek. Oso garrantzitxoa. Kanpalekutan biziran gehiengoa, noiz alde intzun. Ordun, kanpalekua ez da elkartasun eta zoriontasun iturria bakarrik, bada beldurra, paniko izugarria, bombardatze egunero datose gazkinak, eta noske dute. hoi ere bada dakba. Egozkinak eto realizatea bombardatzea, eta jendeak atzea ez, bai Israel darrek, eta bai Arabiat reakzionario ere. Eta iraultza ez iristea, que... hori eki gai ez izatea, hori ere nak bada. Eta kanpalekutan bezibiarri izatea jakinda hilingo zaituztela, oa risko batakazula, hori ere bada nak bada. Gala gila, palestioan harkausa burriztea berriz, Behin da berriz, etengabeko nak bat, zeha, alegia. Zitu, kanpalekoan lupa gindiratu behar duzu, hil lako ikastakan familia la bat urkitzeko. Ez ez da familia guztik dazkatu hil lakoak. guztik dute preso bat. Eta preso itzak, hartzen du dimentsioa oso da Martirran kontzepzioa bezala. Zegoi, palestinak inaztea, martirrean auzioa. E, e, Beren mitifikazioan, dimentsioan. kanpamentu guztitan daude martirrak. Eta martirra ezta iraganeko kontua, baizik eta ezke egunero daude martirrak. Mitik, chose... Palestinar existentzia errealba dago momentutik, borroka daun momentutik, erantzuna violentoa da. Ozu zaude, zure existentzia bea ukatzeun, etxoi baten aurrean. Zuk inbukatu nahi duna. Zure existentzia osoak inbukatu nahi duna. Ordu nint ez du zu zaude, biolen, sisteman violentzia global horren menpe Eta bizitzeko, zu, beko, azpiko geruztan, honbertzea. Eta horre lotza zaitu beste herri klase popularrakin. Eta Jordania pasadana, Libanon pasazana, horre sisztitzaian kanpaleko guztitan, Irina Gushitako kanpaleko guztitan, Miseriazko gerriko bat eraiki izan. Eta bertako herritarrak, autoaktonoak edo, Miserian bizizidean de bai. Eta irurogoi tamargarren amarkadan, Libanon tripolin inguruan, Siriarrak, Libandarrak, Kurduak, Miserian, Gerriko Hortan bizidea. Porrezian. 68, 69, 69, 72, Eta hor, kanpalekoak dia horren zentrua. Liban, Beirut, Tripoli, dia, Palastinarkampuan jarraipen moduko bat dian, abetzela. Eta kanpaleko bat horren gunea. Eta iraultzalea daudenean, zabalduiten dia. Beste Miseriazko kanpalekuetara. Hala munduko beste herrialdeta. aldeeta. Zugu gerozta indartxuago ezan, zure aldarrikapenak gehozta gehoedatzeia. Eta libandarrenak li eta siriarrenak eta gurdun, gerozta indartxuago biholtzea diare bai. Hala egia, borroka kutsatzaile bihurtzen da. Eta zen dugu horrekin bukatu, Ez pa da, erri gixako palestinarren presentzia batekin. Hordun, su hori, pres da hor mitxagat bezala zabaltzeko. Zer miseri ekoizpen modu kapitalistak egunero prouzitzeu miseri haue. Eta egunero eguneroa iraultzak erantzunin berdio horri. Zorri txarrez, ba, ba ez dinda olatita batean erantzun hori antolatu. Qui vive, qui, qui, qui, qui Burgesiakin bukatu nahi iraultza batek, Sirian, Libanon, erantzun propioak behar ditu. Baina ekoizpenean, emakume eta gizonek, langabestean, egiten dute borroka hoi. Palestina da peltsamendu iraultzale hoi iluminatzen duna. Baina azkenen ezta siriarra edo libandarra bertan biztidianekin behar dute behaien borroka propioa. Palestinarra suposatzeu zu hoi. Baina gero bertakuekin behar dute borroka hoi. Ere du hori arduta nola bait, baina bertan bertako ekin behar dute, bertako kondiztio egin. Eta goi da, oso ondo funtzionatu etzuna, ez Libanon eta ez Jordanean. Min kalbi zelamun liba irut, wakubalun safrotin kanah wajhu bahar el carros que está, a da egin zuen bezala aurtengoan lagurteren osterian maratoia, euskariaren maratoia ospartzeko gara lazarte horian, eta beraz ba, bertako zortzeko teko biki degon biatu ditugu, gure gana. Egia esan, motorretuta ikusi bat ditugu ere, oraindik ez dakigu haien izenen berri, beraz, hemen ere ez ditugu esango, ea hotxaren bidez ezagutzen dituzuen. Benoa, ongi etorri zuen eta lehenengo galdera gotako dituzuet, noiz sortu zen maratoia. Bueno, eh, Manatoia, Manatoia sortu zen johan dela urte batzuk, eh? eh mila peratik jontar erogita zeian egin zan. Hortuan, ez eh, dakit, hor zenpakiak ehatzen baitu ba. Ogei, ogei, ez dakira mal, mala urte hori xe. Hor hori eta urte eta hori surtik. Ez dakit horre egin zen lehen goa. Horre nenguduan ez da. Primera, bai, badira urte asko maratoia lazarte horian bertan sortu zenetik, eta zergatik gatik sortu zen, eta zer helburu ditu maratoiak? Bueno, urte eta maratoia, bueno, e, kontestu batean urertuak uenuk, eh? Lazarte, bueno, e, e, bueno zangarria ditan, e, eta orte ditan, e, ez den asko hitz egiten, hitz egiten zen asko, bueno, gehien bat e, etxeetan, ez da? Eta oso etxe e, konkretu batzuetan Oso, etxe, garo, e, zehatzak, e, oso giro eskaldunekoak zirenak, e, eta hori zan Euskararen esparruak, gero e, hori da, e, kontutan hartu behar du, el eskarte horiak ja, ba, urteietan e, jasotzen e, biztanle asko, e, kanpotik erantik gitarra torri zideen ez, erantik gitarra asko, eh, bueno, bai, ni bai, el gara. Eta orduan, no eski, hizkuntza, claro, esen, esen zen bat ere ezaguna, eh txetetan. Eta ekoletan ere, bueno, hasieratzen goen bezal, laor, laorrei, batia hori bisitatse ginen batzokor. Ezagiten, iera eskoletan jaizkoletan jaik batean batzori kastola, baina e, berikasle ikasle guenekan ez deno oso eh, ondita. Eta hume gehienak, gehienak egien eskola eh, publikoan. Orduan, kero, hor ezen ematen ez deno. Ezeko, indekaslik ere, eskagaz, ez, mirakusteko. Orduan, oso kontextu ez horrela. Oso kontextu, baka, kanpotikaz, eta, eta, bueno. Hende, bueno, asitzen epizkaten mugitzen euskararen movimendua. Euskarat, eranuleko, eh, eh, talde ere herrian eh, sortu zen. Eta, bueno, zenbait lan egin ziren, zenbait egin jaialdi, zenbait lan e dendako e erotu daziotan, e autobosetan, e kaletan, iso eta alako erauzak ja nolabete ba eskatzenak ziren, hasi ginen. Eta gero, orre, baita ere hori ziren, eskararen e zirkuitak egin zan behin, hori e ikodron baldean, garen 50, ta gero herrien hori da, zenbait ekitaldi egiten ziren. Baina ez zen ez zen ez zen geratzen, ez geratzen zerbait. E, nahi genuen duen euskara, e, e, no labaitze e, da. Horri, e, enzu entzutela hori, berriko eh e, plazan. E, no labaitze, e, e, hori eh funtzionala e, bizitzaz zuen e, No, Ezo, nolbet eh, eh, es da izkuntza, ez da, izkat hor saldu Gardo, horren, zer eh, etik begen duela eh, plazan, ozteken eh, duen. Eta hori, ez dakit horren entzun duen, behin, bueno, kasu altan, oztekin eh, noen, neak urrenen, ba, ez eh, dakit noen zantzen, eh, Londonen edo hor, ez eh, dakit zaten, Gran-Bretania altan edo, han negoen zen, e ir, egon zen, ne bueno, va bertan e, persona bat izketan pero like, a carri que salitzen matordo batik 26 urtego eta gutxienez bera halako ez er, errekor bat halako erronka badetzela ez este ordan coño mira iguali iguali dela bana ona Eta hoiz, e, zanide jarduan, e, hoiz zen e, azmoatan hori, e, lau herritar edo ezakitzen bat ziren horasioan azmoa, lau edoako bat. E, Bertanei, e, jartzea, jartzea e, plazan, holtzat, e, baten gainiat, eta eraman hori, kanpinten da bat eta nioki gori, e, mikrofono bat eta bengela, orduan or, or pixko izen asmoa azmoa, e, mantentzea, hitza mantentzea, e, euskara mantentzea, ez dien zen isil du, 2 e, minutu bainoak dago, hori izan pixko bat e, erronka, eta asmoa zen hori, berroi ba, hori hori du, berroi, berroi eta bimano bueno, pixko jaren e, horrekin ez, eta egune eta gauez ez, edo horrek, bengen bere evoluzioa eta eman zuen, ta, eta horrela ez, eta horren arte. Baina bai, da de pizkati izan zen, ez da, ez dakit duertu den? Bai, bai, bitxia egia zen, bai. hazi eh? eta bizan da, garaia hartako ekimenen bidez edo, e, Euskara de Malatoia sortu zen testu inguru hartatik gaur egun arte Euskarak izan duen bilakaera handia izan dela ez, eta oso pozitibotzat baloratzen dela. Eta nolakoa izan da formatuaren bilakaera ere herrian? Baori, no, formatua hau, bueno, gustitzen eh, joan da ldatzen, eh, urteak eh, pasala bat, gero eta jende geiago, gero eta iztun geiago, eh, sortu sortu ziren, horre eh, herrian eta noski, ba claro, horrek basko dela eh, gondut, ez da? Azule gondut, eh, Hor holtzagainian, egoten den, e, sortikote horri, ba bueno, elanazkoa egendu dire. Hor hitza mantentzeko, hor herritarren laguntza zen e, premiazkoa. Hor duan urtea jeta, noski, holtzai gotzeko eta mikrofonoa hartut eta e, plazain izatekiteko, behar ba, zen, ez dakar hizkuntza behar e, bai beste zen, deride giro e, sozial eta e, politicoa beste bat. Orduan pizkar hartan, ben eta ezagiten, balko barruko ze bat eta, e, e, e, e, zale, et, et, alako, ez da. Ez ezuskal talei eta sunelako ezagiten desila eta eta euskoiaren jaetik aurreak bueno dieta ben eskuen kontsileen bait ere aldatzen berriko bueno, e, ez dago e, asko bai eskolak baie eh, eskultegiak ere e, sortu zuten udal, bueno, bien se buena acá, pero sortu zuten baitaren udal eskultegiak, eskoletan ba beredua, erdia beste erdia arte itena egiten eta bueno, ya beste istun, e, bueno, beste euskara beste zen ikusten, bueno, ba, ba, ba ala ere, ba alereo nikan esten garbi hizkuntzaren egoera, beti beti lotean zen euskara ez hildo eh, politikoatekin bueno gero ja ejuntzen eh, hori bizkateezakabonate eta hizkuntza bueno ba, beste hizkuntza orain no da beste sardu ez Denon on txorra dela ezkata la hor ideologia konkretu baten hizkuntza ez es eh, no bat zuen hizkuntza den onna delaheluta alttxora Eta, bueno, kontesto horretan, ba, bueno, e, dena, jonda e, ditzen, bai, parte hartzea, bai, zeiak da, hori e, da, gaur egon, teorian, bai, zarte duen e duen hipotentzia, bai, kulturele, bai, eskotzea, ondiko dala, bai, musikalki, e, jendeak, zaki, hitz egiteko girezteko, e, beste emaia du ezta. Hordan horrek harri do bestelako da eh, toia askoz on biagoa askoz ebisualagoa askoz beste akustika beste rekueso atzetekin eta sotegote ari eztikano daie emantenzu pizka de mantentzen dio alako zehal, baina, baina baina ez ez du lehen zuen episura e, eta hori e, gotzea atora piatza da, ba, ba, ba, da horre bat gaur e, egun da ba oi, oso e, dakit Eta orain, bueno, zortzikotearen parte izatea suposatzen duen sentimendu hori aipatu diguzula zula, ba, iru zer da zuretzako maratoia? Maratoia ezakinua, ez da, nik izatekin ez nuke izateko zer den. E bueno, nik uste dote izpildu baten reflejo dela, ez, izkuntza, bat, izkuntza baten nola baite, evoluzio baten ez neskaparatea ez, ez, ez da. Lengoa, buen delogitamuan surten, esan es, es dugu bezala, ba. zuen irudia zan bat, eta bain beste banda, ez beste beste beste banda. Horto niko, hor, ez da, egzarte horian izkuntza, kera manduen dinamika horrean, hori da, ez pixko bat eskapartea. E, ikusten da, bueno, pixko bat egori, ez hauto dugu no, eta gaina hor da duen ikan, ez eh, zenbait gizio, hau da amargarei Manatoia, baina um, betzen badin eh, biskatzakit, biskatz eh, betzen badin badugu, eh, biskatz lehenengo Manatoiaaren, eta, eta, eta egin irudiak, eta horrengo irudiak, bai, ez, bertan, bertan zaltzen dago ondo ez, zein izan den, bere karpena, baina, baina, no, ez izan bat egin manatoian, ez? ez, izan izan da baita hori, eh, e, gizarte baten nabaketa, eta horren horren izpildo, bueno, bueno, oso eis, hola, da Bueno, eta horrengo galderari dagokionez, galdetu nahiko genuke ea zer sentitzen den zortzekoteko parte izatean, eta aldi berean nolakoa den atzeko guztia. Bueno, ba, oia zalteko gurua etortzta iten lehenengo hitza, ba, ilusioa lehesango nuke, eta egia san proposamena intziaten momentun ba, oso harritu eta gatun baina nuen du daik eukibai Eta, bueno, haindikan prestaketa lanetan nahi geha narren eta ba, bizitziko bat zegun, e, odenoko haindikan askoz gogoiokin hartuko dugun hori hau da, marateiko maratikko hastegukare hori etortzuko dugun harren, horre e, ba, ongo nahi zera pentsiatziakin eta ba, prestatzen nahi gehan gauza guztik ikusita ba, poza eta gogoa hundia senditzea. Nolako da nahi atzeko lan? Ba, egia esan, suposatzen beste urtetan iztandana baino zaiagoa, eta diferente guai zaten nahi dara ganantzat, bizitze egoera honek baldin zatuta. Eta atzeko lanak dakana ba, bilera asko, e, gauza asko lotu berra ideiak, imaginazio hauki berdia, eta ba, lehenu esan deten bezala, egoera uinon launtzen ez zai, eta ba, gure prestaketan ere, ba, oztopo txiki bat, ba. Beraz, esan duzun bezala, ez da astebuka era batera mugatzen baizik eta horren atzetik sekulako lana eta lantaldea dago, ezta? Eta urrengo galderari pasoe emanez. Galdetu nahiko genizueke, ba, EA zer ematen dion maratoia klasarteri eta EA lasartek ere zer ematen dion maratoiari? Bueno, an ba, Eriritiz maratoiak lasartei aske mateio, e, esango nuke indarra bizi poza euske mateizziola. E, lau ururttetan menitean ekintza da da, e, lasarte niitean ekimen a bat, bateta beti jendi bat Kristo goguakkin da kriston pozakin hartze. E, bestalde lasarteta lasartearrek maratoiai esentzia mateiotela esango nuke, E, Las Artzen sortutako gauza badalako, eta, hau bizitabela herri press, bai euskaran din, ta, bai azkeneko maratoien e, ikurri importante bat izan dian lako, eta e, ba, gure erritik ateatako ideia izan dian lako. E, gaina, bai, erriko erakundeta elkartiat parte hartzeko eta bertan leku aukitzeko itean saialak era haundila da, eta oso erosopolita da, azkenia maratoiak ein batian, herri elkartzeula esan dezakeulako. Honekin, e, ba, errin dauden alderdi ezberdinak batu daitezke, e, esanaet harreman e, zuzena dakatenak, edo euskera gutxiko lan zaian elkarte edo erakundiak. Hordun, e, ba, esango nuke maratoia eta lasarte oso ondo ustartzean zehote diala. Bai, zuk esan bezala nik uste lasarteko herritarrasko egoten garela maratoia noiz helduko zain? iluzio handiarekin eta urreko galderara asalto eginez galtuneko genizuke ea nola doazen prestaketa lanak Bueno, ikustezi, leheno pizkata aurrati nahi zera, baina bueno, e, ba prestaketa lanak aldan neurrin aurra dijo asti, e, lehen esan bete bezela ba dinamika guztiz diferente bat ematen ahiyan harren, esate bateako, ba adibidez bilerak da dena etxetikin berriz hand ditugu. Eh ezin dugulako elkarrekin gehatu, e, ba, beste mundu guztia bain arte jardun dan bezala, ba, gure etxeti jardun geha. E, Gehore bain ere ikuspuntuti behintzat, beste oztopo txiki bat bezala ikustet, e, ba, gauzak lotu erditugun jendiakin o e, gauzak hitzein dautzen editu gunt jendiakin, ba, oso zailadala akordio ofizial bat zutea iatzia ez da. Akordio ofizial esanaet, ba, azkenian zein godeu nola no izangoan guztizta firmatu eta huztia o gauza guztiz finkatzia. Eh, baina horrek ez dakigulako azkenean, hemendik ilabete batzuta ba egoera nola ehongoan, maratoiantzat jarrikita azkondata data hortan gauzak nola ehongoia, zeiz izangoan posibilitatea ze, ez? Ta beraz oraingoz ba aurra jarraituko deu, e, gauza gauzak aldatuko ditun berri bat eh zaigun arte. Bai, beraz ikusten da prestaketa lanak neko korapiatsuak direla, ezta? Eta elkaresketarekin amaitzeko aurreko gombidatuek galdera bat luztatu zuten, ea zerbait berria ikasi duzuen konfinamenduan zehar? Bueno, Baina, dira esan konfinamendu hontan e, asko sukaldatuet eta leno sukaldatzen un, baina gurasoko esan da, benga jarri batzkaia, afalaino, beti gogoz kontrabeztela. Eta, bueno, hain kontuatu nahi, e, baino baina joi, gustat zaidela, oi desko urrituet. Primera, neherki, ba, mila-mila esker, elgarrizketan parte hartzeko, parte hartera animatzeagatik eta nahi dut benerarte. Eta, so, kesan, beti bendoma dizi. Rezitegiteko eta ezteide konta hartzeko. Primera... Albera hartzen, Bueno, ahí. Aguura, aguura, rápido, Kastean, esan bezala, Shiribiri proposatutako dinamikarekin bat egin dugu Palmondo Irratikok eta honetan gure aletxoa jarri nahi dugu. Horretarako beraiek planetatutako galderari erantzutea eskatuko genizueke. Zer da Shiribiri zuretzat galdera hori erantzuteko, audioak bidaldu ditzakezu gure emailera: palmondoirratia@riseu.net. Animatu Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde. Os tiraron, etan... Maiatzaren amabostean, Zortziotako paseoa, Sirimiriren aldeko aldarriekin egitera animatzen zaituztegu. Ez gaituzten zun nahi baina entzungu gaituzte. Sirimiri libre eta zabarik. Animatu zu ere! Eta hemen da lasarteko gabe sarea. Behar itzanak, asetu behar badituzu. Erikadura erosketak egiteko. Farmaziako erosketak egiteko. Edo eta zaintza beharrako badituzu. Aurren zaintza, helduen zaintza, zaintza emozionala esaterako. Beitu guzun 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Elgazi lasarteko babestaldea bildua Eta adi, voluntarioa zan nahi baduzu datzi mainera, Lasarteko babestaldea bildua Zaindu ditzagun gure burua? Eta zaindu ditzagun ondokoak, Me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti Te quedo fría en la cama, que garrón Ehi, perdona, sultalo Hay que limpiar la zona Para volver a nacer otra vez Tora, <tose> bukazeko guaa zen asteontako gomendiorekin. Neri gehien interesatzen zaizkian gautzen artean, errikultura eta hizkuntze eskubien defentsarekin zerikusia duten gazak daude. Hainbat aukera nituen astentarako eta azkenean erakieet, gomendio guztiek egitea baina orden zehatz batean. Eta orduan, orden hori jarraitzen aste honetako gomendioa podcastu bat izango da kas hotan Lidia Garziaren podcasta hai deitzen deitzenndan. Lidia Garcia murzi ondoko albazeteko herrib batekoa da. Eta podcastean berak bere etxean txikitatik entzun musikari buruz zitzaiten du koplari buruz. Koplari buruz zitza egiten du, baina stereotipoak haututsi na edo saiatzen da bere begirada ematen. Emakume feminista eta lesbiana baten begietatik aztertzen du kopla. Eta beraz, berrirakurketa bat egiten du, koplak suposatu duenaren inguruan, eta bereziki koplaz zabaldu den, edo jendeak daukan irudiaren inguruan. Zai ote egiten ditu, e, hau da, saiatzen da, programak oitzen gai baten inguruko koplak biltzen, eta gai horren inguruko bausunarketak egiten. Eta nahiko saion motzak izaten dira musika desinte edukitzen dute gainera desde logo palmo irlattiekin aldera duta motzak dira. Musika esiente izaten dute esaten on bezala eta baante eramangarria irutzen zait eta desde logo herri inguruan interesa bat edo e, esan de, esanten bezala bere gira horretan e, interesa bat entzun beharrekoa entzun beharko eruditzen zait Podcast hau itzialdiarekin hasi du, beraz ez dakit itzialdia ben bukatuta jarraituko duenez, baina bueno, baijoa ja programa de gente eta e, gomendatzen dizuet e, entzutea. Naiko Nahiko errez topa topaiteke, nik eh iBox e eta Spotify-n topatuet. Baina bueno, bilatzaile batean ai kanpaneras jarrita agertu beharko litzizuke. Twitterren ere oso adkikoa da podcasta aurritu zitzean e, proposatzea e, baduela gutxi Twitterren bideo batzuk eskei zitulako benetan itzela kiru itzeitzeskeanak eta izan hau oso gomendagarria Eta hori, ba, jarri, e, blogean jarriko ditugu, bai, e, bai, bilatzen ez baitu zue, osatopatzen ez baitu zue, e, jarriko ditugu blogean, bai podcastaren estekak, e, eta baitare, bai bera esare sozialenak, e, bai, entzun nahi badezue, edo jarretu nahi, nahi badezue. Eta hori, izan da gaurko gomundua, espero, et guztoka izatea, eta urrengo aster arte. Goraen bai amaia irara iritsigea, gogorera nahi dizuet ementsi izango gehala stream.maritxusarea.eusbi.zortzinila barra diagonala. Palamondirratia, linkean hasti azkenetan arratxaldeko. Zortzitan eta darun batetan eguerdiko amabitan beti bezala. Eta gogoratu, gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkean eta Telegrameko lasartesaretzen kanalean baita ere. Eskerrik asko Maritxu Sareai eta parte hartu dezuen guztioi, mile esker eta badakizu, astean bitan tente belarriak martzen dagota zure irratia, Palmondo Irratia. Mile esker, agur.